kulako moiimedu bazen ko baztegetan zeruan, mendian, haintziran karriketan, sokoritzaileak ez ziren putse egiten Denakari elkarlanean zer balio duen holako egun batek galdegin diogu gipuzkoa ja den Mil Schulzaleari. Ba bueno, izan da astego izan da, eh, elkargune bat elkartu gara zerbitzu eh, desberdinak mendi, bueno, gure kasoan mendi erreskatea, Eta, bueno, ikusi ditugu teknika, gure oso baliagarria izan da, mm -hmm. ez, hau, e, e, elkar lanean ikusi, gure artean biskate lagundu eta, eta bueno, gauzak ikasten dira. Mm. Eta, gero, bueno, lagunak agurtu bere, hori ere, polita, polita izan da. Maniobretaz kampo aldudeko suhiltzaileekin Damieni gertatu zaio lan egitea Nafarroakoekin. Urepelen, etxe bat sutantzelaik. E, er, karikan, karikan, su, suhile izan zen, ta ziren, Kusi duzin helikoptera horrekin incident ta, launtzera. Ba, orduan ere esi izan zen, gero komunikazionia testu guk sobera egiten, ez gira nausiak, badira nausiak horik dute gehiaukasten onogu behinoa. Elgarrikin hartzeko lan egin. Ah. Gupuskara langiliak dira, ekipa ekipak dira eta gero materi dira bat dira diferentak. Brantxamendiak eta bat dira diferentak. Tujotan eta zitu Neuriberak eta horire berdira Olakusiko duzertun faltare, elgarrikin hartzeko gehiago. Nafarroako gobernuko barne saileko den Amparo Lopezek azpimaratu dauku jarraiki behar dela egiten den lana eta horreitera zidauku ere, xara eta bera artean izan den suaren kontrako operazioan koordinazioa hobea izaitena altzela. Pues Lagitasun maila goguan harturik si ezinbestekoa da gure lugalden arteko elkarlana, gisa guztietako baliabideak nahi, nahi baditugu erabili ambitos, behar dugu ongi bermatu gure lankidetza eta baita ere administrazio koordinazioa. Mugaz gaindiko Poktefa proiektuaren alert bat bururatzen da urte hundarrean bainan hor ziren arrazoi Nafarroako, Euskal Autonomi Erkideoko edo berdin Pirene Atlantik departamenduko autetxiek errandute argiki alert bi bat izan behar zela. Jean-Pierre Mirand, departamenduko Kontseilaria eta mugaz gaindiko harremanen arduraduna denek uh, jereikin dugu sentsu hortan eta pok horrek uh, probatu du uh, frogatu du eta ber handia basela uh, mugain bibazteretaik eta uh, ustez ene ustez uh, kyçatahoi ke spezien eta administratiboki eta juridikoki ikusi dugu erruñen egingo nilaik eta maniobrea ikusi egunian hor eta etzera posible mugain gaintitzia kamionek ilan. Mm, Larruneko sua ez da gehiago gerta? koordinazioa eskasarengatik. gatik? Bai, etzen aski koordinazioa, ez baitute berako aldikoak, eta erran aski goizik zura bat zela. Lan je izi garrian izan gira eta horrek probatu du eta prefetak hon hartu du behar zela jebentik aitzina. Gitean goizuntan, prefetan direkturak telefonatu dait eta errandeit behargun nila, behala behala, bertan bezan bertan. Utolizazioa nehoik, eman, jaraiki, sigidan, e, bomberoak edo, edo hebenko suie hailiak, ik pasa diten eta alde bat eta ikita bestila. Muga hori, hautsi? Bai, oso, oso elki, elki, zaharila elki, nugu gabea.